Contele de Montecristo de Alexandra Diuma, pista 50. Domnule, începu doamna de Saint-Meran, fără să folosească niciun fel de ocol, ca și cum s-ar fi temut că nu o să aibă timp ajuns. După câte mi-ai scris, e vorba despre căsătoria copilei. Da, doamnă, răspunse Vilfor, și e mai mult decât un simplu plan, e chiar o înțelegere făcută. Ginerele se numește Franz de Pinie? Da, doamnă. E fiul generalului de Pinie, unul dintre ai noștri pe care l-au asasinat cu câteva zile înainte de reîntoarcerea uzurpatorului din insula Elba? Întocmai. Căsătoria aceasta cu nepoata unui Jacobin nu-i face silă?" Neînțelegerile noastre civile s-au stins din fericire, mamă," răspunse Wilfor. La moartea tatălui său, Franț de Pinie era aproape un copil." Abia dacă îl cunoaște pe domnul Noartie și îl va vedea dacă nu cu plăcere, măcar cu indiferență E o partidă potrivită din toate punctele de vedere Tânărul se bucură de stima tuturor E un tânăr ales, e unul dintre oamenii cei mai distinși din câți cunosc În tot timpul discuției, Valentin nu scoase nicio vorbă atunci, domnule," spuse după câteva clipe de chip zuială, doamna de Senmăran, trebuie să vă grăbiți căci nu mai am mult de trăit." Dumneata, mamă!" Dumneata, bunico!" strigară domnul de Vilfor și Valentan. Știu eu ce spun," continuă marchiza. Așadar, trebuie să vă grăbiți pentru că, având mamă, măcar bunica să-i poată bine cuvânta nunta." Numai eu i-am mai rămas din partea bietei mele, Rene, pe care dumneata ai uitat-o atât de repede. Vai, spuse Vilfor, uiți că trebuia să-i dau o mamă bietei copile care rămăsese singură. O mamă vitregă nu e niciodată o mamă, dar nu despre asta e vorba, ci despre Valentin. Pe morți să-i lăsăm în pace. Marchiza vorbea atât de repede și cu un astfel de accent, Încât vorbele ei semănau a început de delir Vom face cum vrei, mamă Vom face cum vrei Răspunse Vilfor Și asta cu atât mai mult Cu cât dorința dumitale se potrivește În tocmai cu a mea De îndată ce domnul de pinie va sosi la Paris Bunico, spuse Valentin Nu se cuvine în timpul doliului Vrei să-mi încep măritișul Cu prevestire atât de triste? Fica mea o întrerupse repede bătrâna. Nu vreau să aud de nimicurile astea care împiedică mințile slabe să-și clădescă un viitor trainic. Și eu m-am măritat la patul de moarte al mamei și n-am fost deloc nefericită. Iar te gândești la moarte, mamă, spuse Vilfor. Iar, întruna, îți spun că mi se apropie moartea, înțelege -mă. și înainte de a muri vreau să-mi văd ginerele, vreau să-i poruncesc să-mi facă nepoata fericită. Vreau să-i citesc în ochii dacă are de gând să mă asculte. În sfârșit, vreau să-l cunosc eu ca să vin să-l găsesc din fundul mormântului dacă nu va fi ceea ce trebuie să fie, dacă nu va fi așa cum se cuvine," continuă bătrâna cu o expresie înfricoșătoare. Mamă," spuse Vilfor, trebuie să-ți alungi gândurile astea exaltate, aproape nebunești. Morții odată culcați în mormintele lor dorm acolo și nu se mai trezesc. Da, da, bunico, liniștește-te," spuse și Valentan. Iar eu îți spun că nu e așa cum crezi dumneata. Azi noapte am avut un somn groasnic, fiindcă mă vedeam dormind ca și cum sufletul mi-ar fi plutit de pe acum deasupra trupului. Mă căsneam să deschid ochii și ei mi se închideau fără voie. Și, deși știu bine că vi se va părea de necrezut, mai ales dumitale domnule," Am văzut cu ochii mei închiși o formă albă intrând fără niciun zgomot, chiar în locul unde te afli acum, venind dinspre ungherul unde e ușa care dă în cabinetul de toaletă al doamnei de Vilfor. Valentan scoase un țipăt. Din pricina febrei, mamă," spuse Vilfor. N-ai decât să nu mă crezi, dacă vrei, dar eu sunt sigură pe ce spun. Am văzut o formă albă." Și, ca și cum Dumnezeu s-ar fi temut că n-am să mă încred numai în mărturia unuia dintre simțurile mele, am auzit mișcându-se paharul. Iată, iată, chiar acela de aici, de pe masă. Visai, bunico! Visam atât de puțin, încât am întins mâna spre sonerie și atunci Năluca a dispărut. Camerista a venit cu o lumânare. Fantomele nu se arată decât celor ce trebuie să le vadă. Fusese sufletul soțului meu Dar dacă sufletul soțului meu să reîntoarce să mă cheme De deci ce are sufletul meu nu s-ar reîntoarce să-mi apere nepoata? Legătura e și mai directă, nu-i așa? Vai, mamă, răspunse Vilfor, mișcat fără voie până în fundul sufletului Nu te încrede în ideile astea groaznice Vei trăi împreună cu noi, vei trăi multă vreme, fericită, iubită, onorată și te vom face să uiți. Niciodată, niciodată, niciodată, strigă marchiza. Când se reîntoarce domnul de pinie? Îl așteptăm dintr-o clipă în alta. Bine, de îndată ce va sosi, anunțați-mă. Să ne grăbim, să ne grăbim. Apoi, aș vrea să mai chem și un notar ca să mă asigur că toată averea noastră îi rămâne Valentanei. Mama, Îngăimă Valentan, lipindu-și buzele de frunte arzătoare a bătrânei. De ce vrei să mă ucizi? Doamne, ai febră. Nu un notar îți trebuie, ci un medic." Un medic?" spuse ea, înălțând din numeri. Nu sunt deloc bolnavă. Mie doar sete și atâta tot. Ce vrei să bei, bunico?" Știi, ca de obicei, siropul meu de portocale. Paharul e acolo, pe masă. dă mi Valentan." Valentan turnă siropul din carafă în pahar, apoi locuare care spaimă paharul, căci era același pe care, după spusele bătrânei, îl atinsese Luca. Marchiza îl goli dintr-o singură sorbitură, apoi, lăsându-se iar pe pernă, iar repetă. Notarul, notarul! Domnul de vilfor ieși. Valentan se așeză lângă patul bunicii. Biata copilă părea să aibă ea însăși mare nevoie de medicul pe care îl recomandase bătrânei. O roșață asemănătoare unei flăcări îi ardea pomeții obrajilor. Respirația era scurtă și gâfăitoare iar pulsul îi bătea ca și când ar fi avut febră. Și toate astea, din pricină că se gândea la deznădejdea lui Maximilian când va afla că doamna de Senmeran, în loc să-i fie aliată, lucra fără să știe ca și când i-ar fi fost dușmancă. Valentin se gândise de mai multe ori să-i spună totul bunicăi și n-ar fi șovăit nicio clipă să o facă dacă Maximilian Morel s-ar fi numit Albert de Morser sau Raul de Chateaurenau. Dar Morel nu era de neam mare și Valentin cunoștea disprețul trufașei marchize de saint Meran pentru tot ce nu era de neam. De aceea... De câte ori voise să-și destăinuiască taina și o năbușise în inimă cu trista convingere că ar fi destăinuit-o zadarnic și că odată ce taina i-ar fi fost cunoscută de tatăl și de mama ei vitregă, totul ar fi fost pierdut. Astfel, se scurseră aproape două ore. Doamna de Senmeran dormea un somn frământat și neliniștit. Apoi fu anunțat notarul. Deși anunțarea fusese făcută în șapte, Doamna de Senmeran se ridică în coate. Notarul?" întrebă ea. Să vină, să vină!" Notarul se afla la ușă și intră. Du-te, Valentan," spuse doamna de Senmeran. Lasă-mă singură cu dumnealui." Știi, bunico, du-te, du-te!" Valentan își sărută bunica pe frunte și ieși cu Batista la ochi. La ușă întâlni un valet care îi spuse că medicul aștepta în salon. Valentan coborâ grăbită Medicul era un prieten de-al casei și, în același timp, unul dintre cei mai pricepuți oameni din câți existau El ținea mult la Valentan pe care o văzuse născându-se Având o fată aproape de aceeași vârstă cu domnișoara de Vilfor, dar născută dintr-o mamă bolnavă de plămâni, medicul trăia cu teama continuă pentru viața fiicei sale Dragă domnule Davrini, îi spuse Valentan, vă așteptam cu multă nerăbdare. Dar mai înainte de orice, spuneți-mi cum se simt Madlen și Antoinet. Madlen era fica domnului Davrini, iar Antoanet îi era nepoată. Antoanet se simte foarte bine, răspunse el, iar Madlen e destul de bine. Dar ai trimis să mă cheme, draga mea, și nici tatăl dumitale nici doamna de Vilfort nu sunt bolnavi. Cât despre tine, deși se vede cât de colo că nu poți să scapi de nervi, nu mi-închipui că ai avea nevoie de mine pentru altceva, decât ca să-ți recomand să nu prea-ți lași imaginația să pornească razna. Valentan Roșii Domnul Davrini știa să ghicească uimitor de bine, că era unul dintre medicii care îngrijesc trupul, citind și în sufletul omului. V-am chemat pentru bunica," spuse ea. Știți ce nenorocire ni s-a întâmplat, nu-i așa?" Nu știu nimic," răspunse domnul Davrinii. Vai," spuse Valentan, înăbușindu-și suspinele, bunicul a murit." Domnul de Selmeran? Da." Subit?" De un atac de apoplexie fulgerătoare." O apoplexie?" Repetă medicul." Da." Așa că biata bunică e convinsă că soțul ei, pe care nu l-a părăsit niciodată, o cheamă și că se va duce să-l întâlnească. Domnule Davrini, vă rog să aveți multă grijă de bunica. Unde se află acum? În camera ei împreună cu notarul. Și domnul Noartie? E cum îl știți, are mintea pe deplin limpede, dar e la fel de nemișcat, la fel de țintuit. Și-ți poartă aceeași dragoste, nu-i așa, draga mea copilă?" Da," suspină Valentan, mă iubește mult." Cine nu te-ar iubi, oare?" Valentan zâmbi cu tristețe. Și bunica, ce are?" O stare de nervi neobișnuită, un somn frământat și ciudat." Ea susținea azi dimineață că, în timpul somnului, sufletul îi plutea pe deasupra trupului și îl privea cum doarme. Sigur că a delirat. Ba, mai susținea că a văzut o fantomă umblând prin cameră și că a auzit zgomotul pe care îl făcea așa zisa fantomă, atingându-i paharul. Ciudat," spuse doctorul, credeam că doamna de Senmeran nu poate suferi de halucinații." E pentru prima dată când o văd așa," răspunse Valentan. Azi dimineața m-a speriat. Credeam că și-a pierdut mințile." Iar tata, domnule Davrini, dumneavoastră îl știți pe tata cât e de serios. Ei bine, chiar tata a apărut foarte mișcat." O să văd ce e," spuse domnul Davrini. Ceea ce îmi spui mi se pare ciudat." Notarul cobora. Valentan fu anunțată că bunica e singură. Duceți-vă să o vedeți, îi spuse ea doctorului. Și tu? Eu nu îndrăznesc. Nu mi-a dat voie să trimiți să vă cheme. Apoi, după cum spuneați, chiar eu sunt agitată, nervoasă, prost dispusă, și am să mă plim prin grădină ca să revin. Doctorul, strânse mâna valentanei și, în timp ce el se urca la bunică, fata acoborât treptele. Nu e nevoie să mai spunem în care parte din grădină îi plăcea mai mult Valentanei să se plimbe. După ce făcea două sau trei ocoluri în jurul locuinței, după ce culegea un trandafir ca să-și-l pună la cordon sau un păr, ea se afunda în aleea întunecoasă care ducea la bancă, apoi de la bancă pornea spre poartă. De data aceasta, Valentan se plimbă ca de obicei printre flori, fără să le culeagă însă. Jalea inimii ei, care nu avusese încă timp să-i cuprindă întreaga ființă, se împotrivea acestei podoabe simple, apoi păși spre alee. Și, cu cât înainta mai mult, cu atât îi se părea ca aude o voce rostindu-i numele. Ea se opri mirată. Atunci vocea se auzi mai limpede și i-a recunoscut glasul lui Maximilian. Capitolul 35. Făgăduiala Era într-adevăr morel care din ajun aproape că își pierduse mințile. Cu simțul deosebit pe care l-au numai amanții și mamele, el ghicise că după reîntoarcerea doamnei de Senmeran și după moartea marchizului, aveau să se petreacă la Vilfor unele lucruri legate de dragostea lui pentru Valentan. După cum vom vedea, presentimentul acesta se îndeplinise... Și acum, nu numai o simplă neliniște îl mâna atât de înspăimântat și de înfiorat la poarta castanilor. Dar Valentan nu știa că Morelo așteaptă și, fiindcă nu era ora când el venea de obicei, numai întâmplarea sau, mai bine zis, o presimțire fericită o adusese în grădină. Când ea se ivise, Morello strigase și fata veni se fuga spre el. Tu, la ora asta?" se mi da, sărmană prietenă," răspunse Morel, vin să aflu și să-ți aduc vești rele." Parcă ar fi casa nenorocirilor," suspină Valentan. Vorbește, Maximilian, dar să știi că și așa sunt destul de îndurerată." Dragă, Valentan," îi spuse Morel încercând să-și stăpânească propria lui emoție ca să vorbească cum trebuie. Te rog, ascultă-mă bine, căci tot ce am să-ți spun este deosebit de important." Cam când au de gând să te mărite. N-am să-ți ascund nimic, Maximilian. Azi dimineața au vorbit despre căsătoria mea, iar bunica pe care o socoteam un sprijin sigur, nu numai că a fost pentru căsătoria aceasta, dar o și dorește atât de tare, încât numai lipsa domnului Depinie o mai poate întârzia. A doua zi după sosirea lui, contractul va fi semnat. Un geamăt greu îi tăie respirația tânărului care își privi lung și cu tristețe iubita. Vai!" continuă el pe șoptite. E îngrozitor să auzi femeia pe care o iubești, spunând liniștită. Clipa chinurilor tale a fost hotărâtă. Ele vor avea loc peste câteva ceasuri. Dar n-are a face. Așa trebuie să fie, iar eu n-am să mă împotrivesc deloc." Ei bine!" Pentru că, după cum spui, nu se așteaptă decât reîntoarcerea domnului de pinie pentru semnarea contractului, pentru că vei fi a lui a doua zi după ce va sosi, află că mâine vei fi dată domnului de pinie, căci a sosit la Paris chiar azi dimineață." Valentin scoase un strigăt. Acum o oră eram la contele de Monte Cristo," continuă Morel. Vorbeam amândoi, el despre durerea familiei voastre și eu despre durerea ta." Când, dintr-o dată, o trăsură intră în curte. Ascultă, Valentan, până atunci nu crezusem în presimțiri, dar acum sunt silit să cred." Auzind huruitul trăsurii, m-a trecut un fior. Curând am auzit pași pe scară. Pașii răsunători ai comandorului nu l-au înspăimântat pe Don Joan, cât m-au înspăimântat pe mine pașii aceia. În sfârșit, ușa s-a deschis. Mai întâi a intrat Albert de Morser și era cât pe-aci să mă întoiesc de mine însumi, era cât pe-aci să cred că mă înșelasăm, când, în urma lui, înainte un alt tânăr, iar contele spuse, Domnul baron Franț de Pinie, mi-am chemat în ajutor toată puterea și tot curajul inimii, ca să mă pot stăpâni. Poate că am pălit, poate că am tremurat, dar sunt sigur că am rămas cu zâmbetul pe buze. Peste cinci minute însă, am plecat fără să înțeleg măcar o vorbă din ce se spusese cât timp fusesem acolo. Eram distrus. Bietul Maximilian, șopti Valentan. Iată-mă, Valentan, haide, răspunde-mi acum ca unui om căruia răspunsul tău îi va aduce moartea sau viața. Ce ai de gând să faci? Valentan plecă fruntea. Era copleșită. Ascultă! Continuă Morel. Nu e pentru prima oară când te gândești la situația noastră. Ea e gravă, e apăsătoare, e hotărătoare. Nu mă gândesc deloc că ar fi momentul să ne lăsăm pradă unei dureri sterpe. Asemenea, lucru e bun pentru cei ce vor să sufere în voie și să-și bea lacrimile după plac. Asemenea, oameni există și fără îndoială că Dumnezeu va ține seamă în cer de resemnarea lor de pe pământ. Dar oricine simte voința de a lupta nu-și pierde un timp prețios și dă sorții înapoi imediat lovitura pe care a primit-o. Vrei să lupți împotriva vitregiilor destinului Valentan? Răspundem pentru că asta am venit să te întreb. Valentan trezări și îl privi pe Morel cu ochii mari, înspăimântați. Ideea de a se împotrivi tatălui bunicii, în sfârșit întregii familii, nici nu-i trecuse măcar prin minte. Ce-mi spui, Maximilian?" întrebă ea. Și ce numești tu luptă? Mai bine ai numi-o nelegiuire. Cum? Eu să lupt împotriva poruncii tatălui meu, împotriva voinței bunicii care e pe moarte? Cu neputință." Morel făcu o mișcare. Ai o inimă prea nobilă pentru a nu mă înțelege și mă înțelege atât de bine, dragul meu Maximilian, încât văd că ai tăcut cu totul." Să lupt eu? Ferească Dumnezeu! Nu, nu, îmi păstrez toată puterea pentru a lupta împotriva mea și pentru a-mi lacrimile după cum spui tu. Cât despre a mâhni tatăl sau a tulbura ultimele clipe ale bunicii mele niciodată. Ai dreptate, spuse Morel calm. Vai, Doamne, cum rostești cuvintele astea? strigă Valentan jignită. Vă spun asta ca un bărbat care vă admiră, domnișoară," răspunse Maximilian. Domnișoară," strigă Valentan, domnișoară, egoistule, mă vede deznădăjduită și se face că nu mă înțelege." Vă înșelați, din potrivă, vă înțeleg foarte bine." Nu vreți să-l necăjiți pe domnul de Vilfor, vreți să vă ascultați bunica, iar mâine veți semna contractul care vă va uni cu soțul dumneavoastră. Doamne, ce alta aș putea face? Nu trebuie să mă întrebați pe mine, domnișoară, fiindcă în chestiunea aceasta n-aș putea fi un judecător bun și m-ar orbi egoismul, răspunse Morel, al cărui glas înăbușit și ai cărui pumn strânși, Vedeau o înverșunare crescândă. Și ce mi-ai fi cerut să fac, Maximilian, dacă mai fi găsit gata să-ți primesc propunerea? Haide, răspunde-mi. Nu e de ajuns doar să-mi spui că fac rău. Trebuie să-mi dai și un sfat." Oare vorbești serios, Valentan? Și sfatul acesta trebuie să-ți-l dau?" Ea spune." Sigur, dragă Maximilian. Dacă e un sfat bun, îl voi urma." Știi bine că sunt credincioasă dragostei tale. Valentan, spuse Morel, izbutind să împingă în lături o scândură desprinsă, dă-mi mâna ca dovadă că îmi ierți mânia. Știi, mi s-au zăpăcit mințile și de un ceas ideile cele mai nesăbuite mi-au trecut rând pe rând prin cap. Dar, dacă nu-mi vei primi sfatul, haide, vreau să-l aud. Iată-l, Valentan. Fata înălță ochii spre cer și suspină. — Eu sunt liber, urmă Maximilian, și am avere de ajuns pentru amândoi. Îți jur că îmi vei fi soție mai înainte ca buzele mele să-ți atingă fruntea. — Mă faci să tremur, răspunse Valentan. Vino cu mine, continuă Morel. Am să te duc la sora mea care e vrednică să-ți fie soră. Ne vom îmbarca și vom pleca la Alger, în Anglia sau în America, dacă nu ți-ar plăcea cumva să trăim amândoi retrași în vreun colț de provincie, unde am putea aștepta până la reîntoarcerea în Paris, ca prietenii noștri să învingă împotrivirea familiei tale. Valentan clătină din cap. Mă așteptam la asta, Maximilian," spuse ea. E un sfat desmintit și aș fi încă și mai smintită decât tine, dacă nu te-aș opri printr-un singur cuvânt. Imposibil! Imposibil! Ai de gândeci să-ți urmezi calea așa cum ceva croi soarta și să nu încerci nici măcar să te împotrivești? spuse Morel posomorându-se. Da, chiar dacă ar fi să mor. Atunci, Valentan, oftă Morel, am să-ți mai spun încă odată că ai dreptate. Adevărat, sunt nebun. Și mi-ai dovedit că patima orbește mințile cele mai cumpătate. Îți mulțumesc ție care judeci fără patima. Fie deci așa cum zici. Mâine vei fi făgăduită pentru totdeauna domnului Franț de Pinie, nu numai prin formalitatea aceasta de teatru născocită ca să sfârșească comediile și care e numită semnarea contractului, ci prin propria ta voință. Îți repet că mă mâhnește adânc, Maximilian," spuse Valentan. Îmi răsucești iar pumnalul în rană. Ia spune Ce-ai face dacă sora ta ar asculta un sfat ca acela pe care mi-l dai tu?" Domnișoară," continuă Morel cu un zâmbet amar pe buze, eu sunt un egoist, după cum ați spus, și în calitatea mea de egoist nu mă gândesc la ce ar face alții în situația mea. Ci la ce cred eu că trebuie făcut? Mă gândesc că vă cunosc de un an de zile, că din ziua când v-am cunoscut, mi-am legat toată fericirea de dragostea dumneavoastră, că a venit o zi în care mi-ați spus că mă iubiți, că din ziua aceea mi-am clădit tot viitorul pe nădejdea că veți fi a mea. Asta mi era viața. Acum nu mă mai gândesc la nimic. Îmi spun doar că s-a întors norocul." că am pierdut cerul pe care crezusem că l-am câștigat. Se întâmplă în fiecare zi ca un jucător să piardă nu numai ce are, dar și ce nu are. Morel rosti cuvintele acestea cu un calm desăvârșit. Valentan îl privi o clipă cu ochii ei mari și cercetători, încercând să nu-i lase pe ai lui Morel să pătrundă până la tulburarea care începuse să-i răscolească adâncul inimii. Și ce ai de gând să faci?" – Întrebă Valentan. – Vreau să am cinstea de a vă spune adio, domnișoară, lundul l martor pe Dumnezeu care mi-aude cuvintele și îmi citește în fundul sufletului, că vă doresc o viață destul de liniștită, destul de fericită și destul de plină, ca să nu mai fie loc în ea și pentru amintirea mea. – Oh! – murmură Valentan. – Adio, Valentan, adio! – spuse Morel, înclinându-se. Unde te duci?" strigă ea, întinzându-și mâna printre zăbrele și prinzându-l pe Maximilian de haină. Căci, după neliniștea din lăuntrul ei, Valentan înțelesese că liniștea iubitului nu putea fi reală. Unde te duci?" Vreau să nu mai aduc încă o tulburare în familia dumneavoastră și să dau o pildă demnă de urmat pentru toți bărbații cinstiți și devotați care se vor găsi în situația mea." Înainte de a mă părăsi, spune ce ai de gând să faci, Maximilian? Tânărul zâmbi cu tristețe. Hai, spune spunem, spune -mi, te rog! Ți-ai schimbat hotărârea, Valentan? Din nefericire nu mi-o pot schimba, știi foarte bine. Atunci adio, Valentan! Valentan scutură zebrelele cu o forță pe care nu s-ar fi crezut că o are. Și cum morel se depărtă, ea își trecuam în două mâinile printre zebrele și le unii, frângându-și brațele. Ce ai de gând să faci? Vreau să știu!" strigă ea. Unde te duci?" Fii liniștită!" îi răspunse Maximilian, oprindu-se la trei pași de poartă. N-am de gând să-l învinovățesc pe altul pentru necazurile pe care soarta mi le aduce mie." Poate că un altul te-ar amenința că se duce să-l găsească pe domnul Franț, să-l provoace la duel și să se bată cu el. Dar toate astea mi se par nesăbuite. Ce amestec poate avea domnul Franț? El m-a văzut azi dimineață pentru prima dată și a și uitat că a dat ochii cu mine. Iar când învoielile familiilor voastre au hotărât că veți fi unul al altuia, el nici nu bănuia măcar că eu există. De aceea n-am nimic cu domnul Franț și ți-o jur că n-am să-i port pică." Dar cui atunci mie?" Ție, Valentan, ferească Dumnezeu! Femeia e sfințită, iar femeia pe care o iubești e sfântă." Atunci, ție însuți nefericitule, ție însuți?" Eu sunt vinovat, nu-i așa?" întrebă Morel. Maximilian!" strigă Valentan. Maximilian, vin aici! Eu vreau!" Maximilian se apropie cu zâmbetul lui blând pe buze. Dacă n-ar fi fost atât de palid, s-ar fi putut crede că nu i s-a întâmplat nimic deosebit. Ascultă-mă, draga mea, adorata mea Valentan!" spuse el cu o voce melodioasă și gravă. Oamenii ca noi!" Fără un gând care să-i facă să roșească dinaintea lumii a părinților și a lui Dumnezeu, oamenii ca noi pot citi unul în sufletul celuilalt ca într-o carte deschisă. Eu nu m-am purtat niciodată ca în romane, nu sunt deloc un erou melancolic, nu pozez nici în Manfred, nici în Antoni. Dar, fără cuvinte, fără făgăduieli, fără jurăminte, mi-am legat viața de a ta. Tu vrei să te pierd și ai dreptate să faci asta. Ți-am spus-o și o mai repet încă." În sfârșit, te pierd și viața mea e astfel pierdută. Din clipa în care te departezi de mine, Valentan, eu rămân singur pe lume. Sora mea e fericită lângă soțul ei. Soțul ei nu-mi e decât cumnat, adică un om legat de mine numai prin convenții sociale." Nimeni pe lume nu mai are deci nevoie de viața mea, devenită zadarnică. Iată ce voi face. Voi aștepta până în ultima clipă să te măriți, fiindcă nu vreau să pierd nici măcar umbra vreunuia din prilejurile neașteptate, pe care ni le păstrează uneori soarta, și fiindcă, în sfârșit, până atunci, domnul Franz de Pinie poate muri. În clipa când vă veți apropia de altar poate să cadă un trăsnet din cer. Totul îi se pare de crezut la moarte și, pentru el, miracolele par lucruri posibile când e vorba să-și salveze viața. Voi aștepta, deci, cum spun, până în ultima clipă. Și când nenorocirea va fi sigură, fără leac, fără nădejde, îi voi scrie o scrisoare pecetluită cumnatului natului meu și o altă scrisoare prefectului poliției, ca să le anunț hotărârea luată. Apoi, undeva, în fundul vreunei păduri, pe marginea vreunei gropi, pe țărmul vreunui râu, îmi voi zbura creierii. Și asta e tot atât de adevărat pe cât e de adevărat că sunt fiul celui mai cinstit om care a trăit vreodată în Franța. Un tremur spasmodic o cuprinse pe Valentan. I-a drumul zăbrelelor de care se ținea cu amândouă mâinile, Brațele îi căzură pe delături și două lacrimi mari, i se rostogoliră pe obrași. Maximilian rămase în fața ei, întunecat și dârzi. Fieți milă, fieți milă, strigă ea. Vei trăi, nu e așa? Nu. Pe onoarea mea că nu, răspunse Maximilian. Dar ce te privește? Tuți vei fi făcut datoria și conștiința îți va fi împăcată. Valentan căzu în genunchi, apăsându-și inima care îi se frângea. Maximilian," suspina ea, Maximilian, dragul meu, fratele meu pe pământ, adevăratul meu soț în ceruri, te rog, fă ca mine, trăiește cu suferința, poate că într-o zi vom fi împreună." Adio, Valentan," repetă Morel. Doamne," spuse Valentan înălțându-și amândouă brațele către cer cu o expresie sublimă. Îl vezi, am făcut tot ce am putut ca să rămân o fată ascultătoare. M-am rugat, am implorat, dar el nu mi-a auzit nici rugămințile, nici implorările, nici lacrimile. De aceea, continui ștergându și lacrimile și recăpătându-și hotărârea, nu vreau să mor de remușcări, mai bine să mor de rușine. Vei trăi, Maximilian, și nu voi fi a nui altuia decât a ta. La ce oră? În ce clipă? Numai decât? Spune, poruncește, sunt gata. Morel, care făcuse din nou câțiva pași ca să se depărteze, se reîntoarse iar și, palid de bucurie cu inima deschisă, întinzându-și printre gratii mâinile spre Valentan, îi spuse: Valentan, draga mea, nu așa trebuie să-mi vorbești, sau mai bine mai lăsa să mor. De ce oare să fie a mea cu Sila dacă nu mă iubește așa cum te iubesc și eu? Mă silești să trăiesc din milă doar? Atunci mai bine să mor! De fapt, murmură Valentan, cine mă iubește oare pe mine? El! Cine mi-a alinat toate suferințele? El! Pe cine se sprijină nădejdiile mele? Asupra cui mi se opresc privirile rătăcite? Pe cine mi se sprijină inima însângerată? Pe el! El! Mereu el! Ei bine! Și tu ai dreptate, Maximilian. Te voi urma. Voi părăsi casa părintească, totul. Ingrată ce sunt!" strigă Valentan, suspinând. Îl uitam până și pe bunicul. Nu, o liniști, Maximilian. Nu-l vei părăsi. Mi se pare că domnul Noartie, după cum spuneai, a arătat simpatie față de mine. De aceea, înainte de a fugi, îi vei spune totul. Din consimțământul lui... Îți vei face un scut în fața lui Dumnezeu, apoi, de îndată ce ne vom căsători, el va veni la noi. În locul unui copil va avea doi. Tu mi-ai spus cum îți vorbea și cum îi răspundeai. Voi învăța repede limbajul mișcător al semnelor. Hai, Valentan, jur că în locul deznădejdii care ne pândește îți făgăduiesc fericirea. Privește, Maximilian, privește câtă putere ai asupra mea. Aproape că mă faci să cred ce-mi spui. Și totuși, spusele tale sunt nesăbuite căci tata mă va blestema. Știu cum e el. Îi cunosc inima neîndurătoare. Nu o să mă ierte niciodată. De aceea ascultă-mă, Maximilian, dacă prin vicleșug, prin rugăminți sau din întâmplare, ce știu eu, dacă în sfârșit, printr-un mijloc care aș putea să am în căsătoria, ai să mă aștepți, nu-i așa? Da. Îți jur, după cum ai să-mi jur și tu, că nunta asta groaznică nu va avea niciodată loc și că, chiar de te-ar târâi dinaintea magistratului sau a preotului, ai să spui nu." Îți jur, Maximilian, pe cea mai sfânt pe lume, pe mama." Atunci să așteptăm," spuse Morel. Da, să așteptăm," răspunse Valentan, care se simțiu ușurată spunând aceasta. Există atâtea lucruri care pot salva niște nefericiți ca noi. Am încredere în tine, Valentan, spuse Morel. Tot ce vei face tu va fi bine făcut. Dacă vor trece peste rugămințile tale, dacă doamna de Senmeran, dacă tatăl tău vor cere ca domnul de pinie să fie chemat mâine pentru semnarea contractului, atunci ai cuvântul meu, Maximilian. În loc de a semna... Vin să te întâlnesc și fugim. Dar, până atunci, să nu-l mai mâniem pe Dumnezeu, să nu ne mai vedem. E o adevărată minune că nu ne-au surprins încă. Dacă am fi fost văzuți, dacă s-ar fi aflat cum ne întâlnim, nu ne-ar mai fi fost cu putință să vorbim. Ai dreptate, Valentan. Dar, cum să aflu? Prin notar, prin domnul Deșam. Îl cunosc și prin mine. Am să-ți scriu, crede-mă. Doamne, căsătoria asta mi-e la fel de odioasă ca și ție. Bine, bine, îți mulțumesc, Valentana adorată," spuse Morel. Atunci nu mai avem ce să ne spunem. Când vei ști ora, voi da fugă aici și tu vei sări peste zidul acesta în brațele mele. Nu va fi greu deloc. O trăsură te va aștepta la poarta grădinii. Ne vom urca împreună și te voi conduce la sora mea. Acolo?" Necunoscută dacă așa vrei sau făcând zarvă dacă dorești, vom avea conștiința puterii și a voinței noastre și nu ne vom lăsa sugrumați ca mielul care nu se apără decât prin gemete. — Fie, răspunse Valentan, iar eu îți voi spune, Maximilian, ceea ce vei face tu va fi bine făcut. — Draga mea, acum ești mulțumit de soția ta? întrebă ea tristă. Valentana adorată, să spun da, mi se pare prea puțin. Spune totuși. Valentan se apropie sau, mai bine zis, își apropie buzele de gard și cuvintele îi alunecară împreună cu răsuflarea parfumată, până la buzele lui Morel, care își lipise gura de cealaltă parte a recei și neînduplecatei îngrădituri. La revedere, spuse Valentan smulgându-se din fericirea ei. La revedere! Ai să-mi scrii? Da, mulțumesc, soție scumpă, la revedere!" Zgomotul unui sărut nevinovat și pierdut răsună, apoi Valentan fugi pe sub tei. Morel ascultă ultimele foșnete ale rochii atingând întreacă tufișurile de carpen și pașii făcând să scârție nisipul. Apoi își ridică ochii spre cer zâmbind pentru a mulțumi că îi se îngăduise să fie iubit astfel și dispăru și el. Reîntors acasă, tânărul așteptă tot restul serii și întreaga zi care urmă, fără să primească nicio veste. În sfârșit, abia a doua zi pe la orele 10 dimineața, pe când se îndrepta spre casa notarului Deșam, primi prin poștă un bilețel pe care îl recunoscu ca fiind de la Valentin deși nu-i văzuse niciodată scrisul. Bilețelul cuprindea următoarele. Lacrimi, rugăminți, rugi n-au ajutat la nimic. Ieri am fost timp de două ore la biserica Saint-Philippe du Roule. Și timp de două ore m-am rugat la Dumnezeu din adâncul inimii. Dumnezeu e la fel de nepăsător ca și oamenii, iar semnarea contractului a fost fixată pentru astă seară la ora nouă. Eu... N-am decât un cuvânt, după cum n-am decât o inimă, Maximilian, și cuvântul acesta ți este dat ție, iar inima mea este a ta. Astăzi se arădeci la nou, fără un sfert, la locul de întâlnire. Soția ta, Valentan de Wilfor. Peies, bietei mele bunici îi e din ce în ce mai rău. Ieri rătăcirile ei au devenit delir, astăzi delirul a devenit aproape nebunie. Mă vei iubi îndeajuns, nu-i așa, Maximilian, pentru a mă face să uit că am părăsit-o în starea aceasta? Cred că bunicului Noartiei se ascunde că semnarea contractului va avea loc în seara aceasta. Morel nu se mărgini numai la informațiile primite de la Valentan. El merse la notar, care îi confirmă vestea că semnarea contractului avea să aibă loc la ora nouă seara. Apoi trecu pe la Monte Cristo. Acolo află încă și mai multe. Franț venise să anunțe solemnitatea. Pe de altă parte, doamna de Vilfort îi scrisese contelui, rugându-l să o scuze că nu-l invită, dar moartea domnului de Saint-Meran și starea în care se găsea văduva acestuia, arunca un văl de tristețe asupra reuniunii și ea nu vroia să întunece fruntea contelui căruia îi dorea toată fericirea. În ajun, Franței fusese prezentat doamnei de Saint-Meran. Bătrâna se sculase din pat pentru prezentare, apoi se culcase din nou. E lesne de înțeles că Morel se afla într-o stare de frământare care nu putea scăpa unei priviri atât de pătrunzătoare ca a lui Monte Cristo. De aceea, contele se purtă cu el mai duios ca totdeauna. Atât de duios, încât de două sau de trei ori Maximilian fugata gata să-i spună totul dar amintindu-și făgăduia la date valentanei, el își păstră taina în fundul inimii. În timpul zilei, tânărul reciti de douăzeci de ori scrisoarea valentanei. Era pentru prima oară când ea îi scria și în ce împrejurări. De fiecare dată recitind scrisoarea, Maximilian își renoia în minte jurământul de a o face fericită. Într-adevăr, câtă autoritate capătă o fată care ia o hotărâre atât de curajoasă, cât devotament merită din partea aceluia pentru care jertfește totul, fără îndoială că ea trebuie să fie pentru iubitul ei primul și cel mai vrednic obiect de cult. Ea e în același timp regină și femeie și nu-i de ajuns un suflet ca să-i mulțumească și să o iubească. Morel se gândea cu o neliniște de nedescris la clipa când Valentin va veni și îi va spune, Iată-mă, Maximilian, ia-mă!" El pregătise întreaga fugă. Două scări fusese răascunse în lucernă. O trăsurică pe care avea să o conducă Maximilian însuși aștepta fără niciun servitor, fără nicio o lumină. La cotitura primei străzi aveau să aprindă felinarele, fiindcă nu trebuia dintr-un prisos de precauții să cadă în mâinile poliției. Din când în când, Maximilian simțea cum îl străbat fior din cap până în picioare. Se gândea la clipa când, de pe înalțimea zidului, va ocroti coborârea valentanei și când o va simți lăsându-i se tremurătoare în brațe, pe aceea căreia nu-i strânsese niciodată decât mâna și nu-i sărutase decât vârful degetului. Dar când veni după amiaza, când Maximilian simți că se apropie ora, îl încercă nevoia de a rămâne singur. Sângele îi clocotea. L-ar fi scos din fire numai o întrebare sau numai glasul vreunui prieten. Maximilian se închise în casă încercând să citească, dar privirea ei aluneca peste pagini fără să înțeleagă nimic și până la urmă zvârli cartea ca să-și schițeze pentru a doua oară planul, scările și îngrăditura cu lucernă. În sfârșit, ora se apropie. Niciodată un adevărat îndrăgostit n-a lăsat ceasornicul să-și urmeze liniștit drumul. Maximilian și-l frământa într-atât pe al său, încât îl făcuse să arate opt și jumătate, când nu era de fapt decât șase. Atunci își spuse că e timpul să plece, că într-adevăr ora nouă era ora semnării contractului, dar că, după toate probabilitățile, Valentin n-avea să aștepte această semnare zadarnică. Și, prin urmare, după ce porni prin riu Mesley, la opt și jumătate după ceasul său, Maximilian intră în îngrăditura cu lucernă, când la biserica San Filip durul bătea ora opt Calul și trăsurica fura ascunse apoi a unei cocioabe ruinate Unde Morel avea obiceiul să se ascundă el însuși Încetul cu încetul se întunecă și frunzișul grădinii se strânse în tufe mari, negre ca tăciunele Atunci Morel ieși din ascunzătoare și veni să se uite prin crăpătura porții Cu inima bătând să-i spargă pieptul Nu se zărea încă nimeni Orologiul bisericii bătu opt și jumătate. O jumătate de ceas se scurse în așteptare. Maximilian se plimba în lung și larg. Apoi, din ce în ce mai des, venea să-și lipească ochiul de scânduri. Grădina se întuneca tot mai mult.